Мову почувши оцю, Алкіноєва сила священна руку бере Одісея, розумного й хитрого дуже, з попилу гостя підводить і в крісло садовить блискуче, синові встати звелівши, хороброму лаодаманту, що біля нього сидів, улюблений батьків коханий. Воду служниця внесла.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 Тож до окличника мовить тоді Алкіноєва сила. Влий у кратеру води, до вина, понтоною й навколо, всім піднеси. У зливання обряд учинить громоверстю Зевсові, що сподорожує тим, хто щиро благає. Мовив він так, і вино розмішав понтоной медоплинне.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 Тепер по домах розійдіться. Завтра ж уранці, ще більше, старішин сюди наскликавши, гостя в покоях отут пригостімо і богам принесемо жертви прекрасні, а потім пора й про виправу подумать, щоб без турбот цей чужинець, без зайвого клопоту й горя, з нашою помічю міг до рідного краю дістатись. Радісно й швидко, хоч як не було б ще до нього далеко, лихай недолі, долі, щоб він не зазнав уже більше в дорозі, поки не стане на землю він рідну. Хай там уже терпить, все він, що доля і прялі, і суворі для нього напряли, з ниттю життя відтоді, як мати його породила. А як з безсмертних це хтось із неба високого злинув, то, очевидно, могутні боги щось замислили інше. Завжди, бо людям вони відкрито свій вигляд являють, вчасто й коли ми приславні приносимо їм гекатомби. Тут же до учти сідають, і з нами частуються разом. Навіть як стріниться нам хтось із них як мандрівець самотній, то не ховається він перед нами бо ми для них кревні, так як кіклопи або, як те дике, плем'я гігантів. Відповідаючи, мовив йому одісей велемудрий. Геть ці думки, Алкіною!» Ні постаттю, ані красою, все ж на безсмертних богів, що простором небес володіють, я ані трохи не схожий. Звичайна я смертна людина. Серед людей ви нікого не знали, хто б витерпів горя, стільки як я, і з ким би недолею мав я рівнятись. Міг би багато я більше про лихо своє розказати, скільки всього призволенням богів перетерпів я досі. Та хоч в якій я журбі, а дозвольте мені повечерять. Гіршого, мабуть, нічого нема за ненавидний шлунок, що нас гризе, як той пес, і про себе велить пам'ятати». Хоч би й не знати, як мучився, хто і болів своїм серцем. Як же я серцем болію? А він все одно спонукає їсти і пити, і те, що я витерпів досі забути, силує. Лиш одного наповнить його, вимагає. Ви ж, бо як тільки світанок настане, мене нещасливця вирядить все ж постарайтеся, у рідну мою батьківщину, хай ще й багато зазнаю і навіть загину, аби лиш дім свій високий побачить і челіть свою, і маєтки».